Kommen. Tackar Hugo. Ja, stämmer. Var kommer det namnet ifrån? Ja, det är ju egentligen mitt förra efternamn Hugo Hugemark då, som börjar på Hugo så då blir det en ja, bra combo när man mixar om det så. Men Men du på den själv eller vad är dina med Nej, jag fick det från några supportrar för, för något år sedan. Då, Jaha, all right, all right. Men kul att ha dig här. Tackar, det är jättekul att vara här. Jag har hört mycket gott om dig. Det är samma. Det ska vara en maskin. <laughs> Alla, Men, alltså, ja. alla, för, har man liksom, mentaliteten att börja syssla med CrossFit eller Hyrox, då måste man typ vara en maskin, känner jag. Mm. Det är lite. Ja, exakt. Men innan vi börjar diskutera vad du <här> håller på med <här> idrottsligt, vem är Försäkta. Hugo? Ja, eh, jag kommer ursprungligen från Värmland faktiskt, Har mm. vi egentligen sysslat med idrott på ganska hög nivå i hela mitt vuxna liv egentligen. Då. Mm. Uh, Gick i då gymnasium i Värmland från som sagt, mm -hmm. e och spelade sedan handboll i, uppe i division 1 okay. vilket var min då satsning när jag var lite yngre då. E sen så hamnade jag in i konditionsidrotten mm -hmm. e och körde triathlon på heltid i flera år. Wow. E på både, ja framförallt kort distans då. Ja. E så var med i bland annat militära världsmästerskapen och var nämligen i Stockholm triathlon på den tiden då som var Sveriges sluta, största triathlon Men hur den den gammal är du? ser ung ut. 28. Det är ändå ungt och hunner med allt det här. Ja. ja. Men du kör militära... Eh... Viltära världsmästskapen ja, stämmer. Men har du en bakgrund inom värnplikten? Ja, det stämmer. Absolut. Right. Ja, men att hålla på med den typen av sport som trealtorn, man måste ju vara lite rubbad. Ja, lite dum i huvudet. Ja, men det stämmer. Men det syns inte på dig. <laughs> ja, det är en komplimang, visst <laughs> Nej, men det stämmer. Det krävs väl en viss typ av... så att säga ja Jag kan säga mental det det lite grann, men det krävs ju mycket Mentalt givetvis att lägga ner så mycket timmar på, på träning och, och, och spärka sig själv liksom, så är det ju. För, för grejen är lite så här <skratt> Alla idrottsmän, oavsett vad man håller på med på elitnivå Presterar ju på en nivå där det är smärtsamt mm. okay? Men jag tycker oftast när det kommer till konditionsport Eller ut, all, all, all idrott som är mer uthållig Det blir mera jobbigt eftersom det nöter sönder dig. Mm. Det, till skillnad ett, ett stort tungt lyft det sker på väldigt kort tid även om det är mentalt jobbigt också mm. men det går ju över ganska snabbt men att köra trealtorn och bara nöta sönder psyket Nöta sönder kroppen ja. i timmar Det är ju lite självploggeri På ja, men det är Som du säger, det är lite olika typer av alltså, Mentala tuffheter som man behöver ha liksom, ja, ja, precis e och, absolut. och vad är det som har triggat dig att, liksom, Nu ska jag kuta så här långt och Sen ska jag simma efter Och sen ska jag cykla efter ja. e Förstår du vad jag menar? Absolut, alltså, grunden tror jag kommer Jag är uppvuxen på, på, på landet på Bondgård liksom. Jag har varit väldigt aktiv Och har liksom, ja. väldigt stort behov av att röra på mig liksom, då. Yeah. Men sen kom jag in mer med idrotten Och det har väl varit liksom, naturligt för mig Att hålla, eller vara aktiv så mycket liksom, då. Yeah. Och sen så kom jag ändå in på elitidrotten Som har blivit mer fokus då. Mm -hmm. uh, Och sen tror jag alltså, När jag var yngre så var det väldigt mycket mer Att jag var motiverad och driven så, liksom, uh, Och nu ser jag det väl mer och mer som mitt jobb liksom att jag gör det för att jag tycker givetvis det är jättemotiverande att träna och tävla givetvis Men också det finns andra mervärden som att inspirera andra och hjälpa mm. andra liksom också Men, men alltså det, nu, jag känner inte dig så bra eh, så det här är jättekul att få fråga dig saker Men det känns ju som att du, du rabblade upp massa saker som du har vunnit det här, mästare det här, mästare det här Så det är som att du, du hittar en grej, sen så tävlar du, blir du bäst i det och så tar du nästa och så blir du bäst i det. Är det lite ditt tillvägagångssätt? Ja, det, lite så har det varit absolut. Men är det en tomhet sen att nu har jag gjort det här, nu vill jag testa något nytt, eller en en rastlöshet? Eller liksom, var... det, det stämmer nu, absolut. Och jag tror väl att när man känner sig, man kommer till den punkten när man känner sig mer eller mindre nöjd när man har åstadkommit, liksom, då, eller man når upp till målet, då tror jag det är bra också att hitta nya drivkrafter och nya utmaningar också. Mm. Eh, det, det har väl varit så för mig givetvis också Jag har haft stort fokus på olika idrotter Och så har jag tagit kliv vidare i andra annan riktning liksom För att man blir bekväm till slut liksom Och mm. det är klart motiverande och drivande Att hitta något också Men när nämnaren verkar ändå vara Uthållighetsgrenar mm. Får du kicka av det när det är liksom jobbigt? Jag tror det absolut. Ja, men det, det är något, som du säger, det, det är något speciellt med det här. Liksom. Det, det är väldigt rewarding på något sätt. Liksom. Ah. Och att verkligen gräva ner sig så djupt man bara kan. Liksom. Ah. Och då kommer man oftast. Oh, det var i livet vi pratade om. om det, det kan ju vara relationer eller känslor ah. i allmänhet. Men också i träning att ju, ju djupare man kan gräva desto liksom, starkare kan man komma tillbaka. Liksom. Mm. Och Det finns en enorm drivkraft till det. Ja. Liksom. Och Då tänker jag ställa motfrågan, när <hör> saker och livet inte är så, då måste du vara sjukt uttråkad. <laughs> ja, det stämmer. Det är uttråkade, det är uttråkade. Nej, men bara, det är ostimulerad. Ja, ostimulerad, absolut. Ja. Ja, men när det är det tufft och jobbigt och ser jag som att ja, då, vet jag, då växer man liksom också. Mm -hmm. Så det är också den grundläggande inställningen liksom att mm -hmm. man måste kunna hantera de situationerna liksom mm -hmm. så. Och när man inte vinner och, och när det inte alltid går som man vill. Ja, men det är då man växer och lär sig liksom också. Ja, fattar. Men, men liksom om man är, du måste ju träna väldigt mycket, eh, tänker jag. I volym eller hur? Eh, tid. Ja, ja, tid Sen, eh, ja. eh, men liksom har du något annat liv eller en hur med det? Liksom, hur är det med... nu kanske inte är en väldig personlig du fråga Men liksom relationer och sånt här Eller måste man hitta någon som är lika galen Och göra det ihop? Eller liksom? Ja, det är jättebra men... fråga ja. Nej, det stämmer Jag kan väl förändras säger lite Jag tränar upp till alltså, mer än 40 timmar per vecka Så det, det är ju mitt jobb Det är jobb, liksom. tid, ja. Och det är, det är få i världen som tränar den volymen som jag gör liksom. så Sen måste man ju eh, sig också Det, det går stämmer. ju i det paketet stämmer. liksom eh, ja. Och jag har ju tränat så pass mycket nu så pass lång tid Så jag kan hantera det rent fysiskt då ja. Men som du säger alltså, Socialt och relationsmässigt Det har ju varit på väldigt låg nivå under en längre tid. Liksom, då. Jag gjorde en indice förra veckan då, när, jag, när jag tränade för, över 40 timmar i en vecka. Ja, antal minuter på sociala aktiviteter var ju noll. Liksom. Så är det ju. Och det, är, det är ju inte vad man får göra. Det är ju en form av uppoffring såklart. Då. Men är det inte lite ensamt? Det är ensamt, absolut. Mm. Men det, man får hitta liksom, mer värde det också på ett sätt. Liksom. Mm. Sen så Sen Som sagt, på senaste tiden, framförallt det här året har ju... I och med så har ju mina sociala medier Och även liksom den feedbacken jag får exploderat också mm. Så det är ändå väldigt stort eh, mycket, Väldigt mycket stöttning Man får ändå liksom, mm. Även om det inte är de här relationerna liksom mm. Så det känns att man har ett väldigt stort Nätverk av folk som ändå bryr sig liksom då. Mm. Och det är ju givetvis jättetacksamt mm. Men jag tänkte Om vi går tillbaks lite grann Så har du hållit på med Tretton eh, Vad gjorde du efter det? Ja, efter min karriär så hade jag väl ungefär drygt ett år där jag inte tränade så fokuserat egentligen. Då. Jag mm. tränade crossfit och mycket cirkelträning generellt. Jag hade väl ingen direkt riktning på träningen innan mm. jag hittade här rocksen okay. Men jag har fortfarande ändå tränat väldigt mycket. Men då hade jag ändå ett tävlingsuppehåll lite grann. Mm. Men det har aldrig varit crossfit? Nej. Jag skulle komma Nej. Det var bara, träningsmässigt, <laughs> bara träningsmässigt. Det är nästa steg. Jag <laughs> okay. ska bara vinna. Ja. Ja, det är möjligt. Men... Varför var det inte det? Det många. Det här är bara en liten tillgissning. Mm. Det verkar vara många elitidrottare från olika typer av prestationsidrotter som typ i vuxen ålder går över till CrossFit. Mm. Där liksom... Det, det, grundsporten kanske, men de var kanske gamla de kanske fick skadade för den så blir crossfiten liksom steg två för dem i deras karriär. Hur kommer det sig att du inte gick den vägen? Jag tror det har att göra med som du sa från början att rent fysiologiskt att jag ha bättre förutsättningar i lite mer uthållighetsbaserade idrotter mm. och CrossFit har ju blivit mer och mer styrka, styrka och ja. explosivitet mm. mycket kortare distanser och jag har goda förutsättningar också helt övertygad om men det har ändå varit att jag har haft eh, både mer drivkraft och större förutsättningar i lite mer uthållighetsbaserade idrotter mm. då. Eh, men det finns definitivt potential och möjligheter där också mm. men, det, men, men sen när Hydrox kom, för du får gärna berätta för dem som inte vet, jag är mm. inte så insatt i det heller, Nej. att det var en naturlig liksom, riktning för dig Ja det stämmer, ja men har har kort och gott är en, det är ju världens största tävling inom funktionell fitness då mm. mer än 500 000 deltagare mm. över hela världen. Då, mm. och då tävlar man ju i 50-50 löpning och funktionell träning. Stationerna mm. har man stak och och slädarna och, burpees och utfallsteg och funktionella moment. Då. Mm. Uh. Hur länge har det funnits? Uh, sedan 2017 i Tyskland faktiskt. I no ja, okay, okay. Norden är det ju fortfarande ganska nytt. Första tävlingen var för ungefär två år sedan. Här, liksom då. Mm. Min känsla, och jag är absolut inte insatt i det, att det har varit väldigt mera välkomnande för en större publik. Mm. Att det, att man, det har inte varit så mycket att du måste liksom bygga upp liksom en viss... Vad ska jag säga? Momenten är enkla. Ja, inte, mm. enklare kanske. Ja, det, men, är liksom det är stängande att det. det liksom. Stämmer, för ja. alltså, det inte... Rocks vision och deras målgrupp är egentligen alla som har ett gymkort. Uh. Eller, jag har förstått också att det är även alla som... Man nästan kan ju göra det utan gym. Ja. Alltså du kan typ göra det med ganska enkel utrustning hemma också. Ja, exakt, absolut. Mm. Och egentligen vem som helst... Mm som man möter på stan kan ta sig igenom den här också. Liksom. Mm. Mm. Så, mm. Ja. Och, och har det varit en liksom, successfaktor för många eh, att kliva in i sporten? Ja, absolut. Tröskeln är mycket lägre jämfört med andra idrotter, både triatlon eller, eller crossfit mm. och så. Liksom, tröskeln är väldigt mycket lägre. Liksom. Men en, en fråga där, för att jag tänker så här, okej okay, det är en sport för, för gemene man. Liksom alla ska kunna klara av det. Eh, kan det vara så, att, så här, att folk har ifrågasatt dig, men varför gör du en sån enkel sport när du är en sån avancerad atlet. Mm. Hur har du mött det? Ja, med jättebra mötte? resonemang. Och på ett sätt så tycker jag det är väldigt stimulerande att ha lite mer en form och monoton tävlingsform också. Man vet alltid liksom, jämfört med CrossFit att på Harry också vet man exakt om man ska tävla, med vet hur långt är, och då blir träningen väldigt konkret. Och, Just det. Och, och, det är bestämda. det är Precis, ja. och Det blir väldigt enkelt att mäta sin utveckling och ha en progression liksom, då, jämfört med många andra idrotter. Mm. Men ja, som du säger, absolut. Du skulle kunna jobba med att tävla 10-kamp också. Liksom, och det är en helt annan komplexitet. Liksom. Mm. Men det är väldigt stimulerande att ha, ja, eller man kör liksom bara löpning som en idrott eller cykel som idrott. Det blir väldigt enkelt och väldigt mätbart att träna. Och det Just. tycker jag stimulerande också. Mm, mätbarheten är ju kul. Mm, precis. Så. Hur långt har sporten utvecklats när det kommer till publik, sponsorer, den kommersiella sidan så att sådana som dig kan leva på det mm, Det har ju utvecklats men det är fortfarande Jag skulle säga Det är väldigt få som, förs väldigt få som försörjer sig på sporten liksom Så helt och hållet då. Mm. Det är klart väldigt mycket pengar När det är så stora volymer av antal deltagare givetvis, över hela just världen. Just så. Det, som gör att det blir liksom, strömmar in Precis. Möjligheter till Men liksom, elitsidan av idrotten Är väl ännu inte så utvecklad liksom, då, Som ja. i många andra idrotter Men liksom. är det på frammarsch? Absolut. Absolut Jag hörde att det var alltså 7000 Åtta va? Så åtta så är åtta, åtta till och med alltså, äh, mm. på crossfit, alltså, äh, tävlande på CrossFit och High Tillsammans här på att mm. Det är sommar summor så Ja, alltså. ja Eller, det är stora nej. volymer Och ja. jag tror ju det är, det är nog uppemot dubbelt så många På High Rocks i år som förra året ja, så, ja, är, ja, ja. Ja. Så, så då finns det potential För tillväxt Absolut man så. Ja, Och det är ju för att det är så pass tillgängligt så, Därför tycker jag det är jättekul att vara i framkant liksom Av ja. liten i den svenska I Sverige liksom då. Det är ja. ju jätte inspirerande och kul för mig också att liksom. det är så många underifrån som har börjat med idrotten givetvis då. Och tävlar ja, man i lag eller individuellt? Det är ju individuellt och sen kan man tävla två och två mm -hmm. och så kan man tävla i lag om fyra då. Okej. Okay. Där man då splittar upp antalet stationer och övningar och så då. Och hur går tävlingarna till? Eller liksom... I den ordningen momenten kommer Är det alltid på ett visst sätt, alltid eller? På ett visst sätt. Och är det löpning först eller? Ja, Så det är löpning en kilometer <laughs> ja, En station <laughs> <laughs> Det måste det, du är. Ja. Ja, men det är löpning en kilometer Sen en station då, gånger åtta Och det är alltid samma distanser, samma vikter Och hur, hur långt springer man totalt på åtta, ett, kilometer? åtta kilometer, mm. kilometer okay. mm. Så det är ändå en hyfsat hög mängd för Gemene man och jag också tycker liksom, mm. men, men det är ändå det... upphackat liksom. ja, mm. ja, mm. Intressant För det är jag är inte så inne. Jag har bara hört att det liksom blev jättepopulärt. Mm. Och att det är väldigt många som tycker det är kul för att liksom tröskeln är låg. Och där så kan de bygga upp sin kapacitet Precis. mycket lättare. Då. Och hur ser träningen ut för dig när det kommer till? Ja, jag tränar ju givetvis väldigt mycket löpning. Mm. Det uppgår mot kanske 10 timmar utav min träning i veckan. Liksom då. Men sen så har jag en väldigt stor del också utav på Concept 2-maskinerna, på örgmaskinerna, på både stakning och rodden då, som jag lägger för att mm. man kommer upp till en viss nivå i löpning där man liksom inte kan få så mycket mer kvalitet för att det är ändå så väldigt slitande att löpa så mycket. Då. Mm. Har du såna grejer hemma eller? Ja nej, just nu bor jag i Spanien faktiskt så jag har på ett, ett sporthotell, Flajitas heter det, okay. så jag tränar och bor där nu då. Och sen så givetvis lägger jag en ytterligare 10 timmar på styrketräning mm. och sen mer intensiv high -träning och träning också. Och när du säger styrketräning, är det mera liksom lyft som är för high eller? Både och. Jag kör okay. styrkelyften framförallt väldigt mycket, jag sa. men även okay. släderna okay. också. Okay. Och det är mycket för liksom kompletterande ja. för de grenar som finns liksom i, i tävlingsmomenten. Stämme. Och de styrkemomenten i tävlingen är ju egentligen släderna. Alltså slädpush och slädpull som är de tunga styrkemomenten som man okay. givetvis behöver få kraften till. Då. Men, mm. men hur, alltså, hur håller du ihop? Alltså, det är ju ett, ett, ett, ett enormt slitage på din kropp. Så nu ja. förstår jag att du är väl rutinerad men oavsett så är det ju en, en, en enorm mängd träning. Mm, så hur liksom, hur jobbar du med de bitarna för att kunna fortsätta träna så Ja, mycket? alltså jag tror ju mycket på att man behöver generellt för att få en bra återhämtning ha låga stressnivåer i livet generellt. Jag tror mm. Det tror jag är problemet för många att man har för höga stressnivåer i vardagen och så oavsett om man tränar väldigt mycket eller mindre så får man väldigt dålig åthämtning om man inte hanterar de här bitarna. Mm. Så där tror jag har bytt upp en väldigt stor trygghet i min vardag, liksom hur jag kan återhämta mig och lätt koppla av jättebra sömn och så vidare. <laughs> Men sen så ja, jag har jag tränat mycket under väldigt lång tid såklart och jag har... Nästan inte haft en enda skada under min period mm. Så jag har väl gjort någonting rätt eller fall liksom då. Och nu kan mm. jag hantera de volymerna då I min träning eh, Utan att bli skadad mm. Så... Men, Någonting som jag tror är jätteviktigt I det här fallet måste vara din kost mm. För det är liksom Hela din Absolut. bränsle liksom. Hur, hur, fun hur, liksom, hur fun jobbar du med det? Hur funkar det? Hur är ditt upplägg? För om man tittar på dig Du är väldigt trimmad så förmodligen mycket som åker in förbrukas liksom. Ja, stämmer. Uh, ja, nej, men i regel, alltså en vanlig träningsvecka, så alltså, jag äter ju 7000 plus om dagen liksom. Mm. Uh, och jag har givetvis en stor del som är väldigt sund och hälsosam Och clean baskost liksom. Det är mm -hmm. fortfarande min filosofi jag tror på mm. eh, Med mycket animaliskt protein och mycket rena produkter Och grönsaker och, och allt vad det innebär liksom, då. Och mm. sen så har jag det mycket nutrition Kring min träning idag, under träning yeah. Jag jobbar med Vitargo som förrörer Med kolhydraterna i sammanhanget Som mm -hmm. jag har varje träningspass för att få i sig lätta kolhydrater mm. Men givetvis också återhämtningsprodukter eh, eh, För att få i mig lätta kalorier så, då. Yeah. Eh. Jag tänker Jag måste fråga eftersom du snackar mycket om att kunna tracka din träning. Mm. Trackar du även din mat? Det har jag gjort i perioder och när jag känner att jag behöver det så gör jag det. För har... du har ett bra koll nu efter ja, allt. Precis. Ja, precis. Ja, men du vet ju Man har gjort det ett tag och så lämnar man ja. sig. Liksom. Sen kan det ju behöva, ändå att man behöver justera liksom ja, ja. och kolla vikten och så vidare. Då. Men låt oss titta. Vi, vi intervjuar ganska mycket majoriteten i bodybuilder som styrke lyfterar mm, så här men mm. jag tänker skillnaden då berätta lite om din kost för du äter ju ändå sjukt du äter ju som en mängd alltså kalorier som ja, ja, en bodybuilder är, verkligen. Ja, ja, ja men det alltså, är ju jätteslitsigt exakt så, så, ja. så det, så, skulle jag äta 7000 så skulle jag vara off alltså, alltså skulle, det, du skulle lite... off <laughs> det skulle vara off Det skulle vara fylligt men vad, berätta, hur, berätta en typisk dag absolut ja. men, och men, även kost i gott, så som får jag en uppfattning ja, absolut ja. nej men jag börjar min dag med en stor gainer shake eller protein shake som jag det här är, det är <laughs> och, sen, med, eller, och sen En stor kaffe med mycket mjölk och honung Innan mitt första träningspass Honur, mm. uh, Upp mot det honung liksom, ja, För att få men, verkligen ja. energi Men jag har lite svårt också för att jag äta, äta mycket honom. Innan det första klart. träningspass ja. så att jag träna ofta Här tidigt, kan då. ju både vilja få lite tips om hur de kan få is i ja. kalorier alltså. <laughs> <laughs> Så det ligger ju tusen plus Liksom där bara liksom. Ja. Så när jag har mitt första träningspass då, Konsumerar oftast liksom någon form av kolderater under det här Beroende på om du styrka eller kondition mm -hmm. Och, uh, och det ja, är med, det typ Vitargo eller ja, absolut. Vi om det är konditionspass eller <laughs> det styrkepass så dricker jag inget särskilt under passet mm. uh, Sen har jag gainer plus Proteinshake efter varje pass egentligen då, mm. Så det blir ju en 3-4 om dagen då Sen har jag min andra frukost, ofta upp mot ett kilo grekisk yoghurt till motsvarande med honung, nötter banan ofta eller ris mm. något av det också ganska lätt smält mm. för det, inte, det är ju inte 90 minuter två timmar innan nästa träningspass igen Åh okay, ja, oh shit, så, så, så pass är så täta Ja, det brukar vara ett par timmar När jag kör fyra pass, då är det ungefär två timmar Vänta, mellan pass. fyra pass per dag? Ah. <laughs> alltså det här är ingen normal <laughs> Vänta, fyra pass per dag? Ja, Okej, okay, okay, ah. vi måste köra mer ja, ja, måste Nej, det där, det men så min till träningspass det första frukosten och sen äter jag en till som frukost. Då. Så här är jag uppe i tre och kalorier halvtusen kalorier. Två träningspass och sen är det lunch. Då, och då äter jag nästan alltid ägg och ris. Som i lunch tycker är är smält. Det funkar jättebra för min mage. som sagt det, ju, det är också väldigt viktigt för mig som tränar så ofta och så mycket att det, matsmältin fungerar. snabbt liksom in, in, liksom Ja, det skulle jag nog säga är min största utmaning med kosten liksom, att det funkar. Liksom. Ska mm. man ut och kuta, eller ska man liksom, köra en fort konventionspass så måste ju det funka. Liksom, uh, och sen också äggvård uh, ja, i sig. Det är att jag 300 dagar om året tror jag, till mm. lunch liksom, och det funkar nog bra. Uh, och sen då ett tredje träningspass, vilket det nu kan vara, uh, ofta, där är det är ju två eller tre konditionspass och styrkepass, så då är det ju några hundra gram kolhydrater under passet då. Mm. Uh, det är ju lite kurios också, men jag, jag mina hårda uh, konditionspass ska jag konsumera upp mot 150 gram kolhydrater per timme Oj. i ren... Uh, alltså, sportdryck-Vitalgo-formen. Ja, det förbrukas ju med en gång då. Ja, ja precis. Men ja. Jag kan ju bränna upp mot 1700-1800 kalorier i timmen liksom, med mm. hårda, hårda träningsfas. Och, och det är också en utmaning för många, <coughs> vet jag. Liksom det, alltså, matsmältningen under träningspass. Matsmältningen konga... är något jag senaste året har verkligen lagt mer för, att förstå. Mm. Ja, det är jätteanserat. För, för, för det är också lite säkert det du inte tar upp. Det spelar ingen roll Nej, hur mycket du äter. Liksom. Mm. Eller, adderar du typ mjölksyrda bakterier eller något sånt där? Som, som ja, jag har experimenterat liksom... lite med det också. Ja. absolut Och det jag tyckte funkar faktiskt eller bra. Enzymer, eller... Ja, mm. absolut. Som mjölksyrda bakterier funkar mm. bra. Alltså. Mm. Och även när jag tävlar så, för att hålla koll på det tycker jag att funkar bra. Mm. Uh, och sen uh, kosttidskort som jag sitter utöver det jag tar under och efter träning då, så är det väl omega-3 multivitamin som jag äter. liksom mm. då. Uh, Framförallt då. Men vad äter du ut i mitten då? Alltså äter ja, du nej, men, det har ja, varit mest flytande. Ja, det stämmer. Är ja. Precis, och det kan också vara lite problematiskt, har jag märkt. Så alltså man vill ändå ha lite substans i magen så att den får jobba lite. Ja, det då. Så ja. det är också en balansgång. Men det får inte vara för tungt heller. Liksom. Ja. Ja. Nej, men så är det, ju, det egentligen det sista träningspasset då jag kör. Eh... Och sen då är det i middag. Och då är det ofta mycket anomalousprotein. Mm. Eh, potatis, bulgur, kunoa, ris äter jag i stora mm. mängder. Men jag kan äta upp mot ett kilo kött på kvällen också. Okay, liksom. uh. eh, så väldigt stora volymer om maten alltså på kvällen det, framför allt. Det låter ju väldigt dyrt. Uh. Ja, men som sagt, nu bor jag ju på hotell så jag har äh. ju väldigt bra förutsättningar så då. Äh. Eh, så då, helt men, enkelt. Men det som är väldigt intressant, om man, jag försöker liksom bryta ner det, det är att du äter väldigt lite fett fram tills på kvällen. Ja, stämmer. För att det ska bara absorberas eller brytas ner, absorberas, användas. Tills Förutom morgonen kommer... väl på morgonen. Är det inte det nej, fett till det? det? Är kanske mest socker. Nej, det är bara socker. socker. Ja. På kvällen eftersom du inte liksom ska Stämmer. ska ut och kuta mm. så vad heter det? Det är ganska smart att äta ja, någon form av animalisk protein som kan ligga och brytas mm. ner under en längre tid. Men vi har inte pratat om ditt fjärde pass. Nej det har vi inte gjort det eh, Nej, Och sen, som sagt, rutinerna kring det sista träningspasset, eh, vilket ofta kan bli ett lite log mer logintensivt pass som sista. Mm. Då kan vi bli ett cykelpass eller ett stakpass. Liksom då. Eh, yeah. Och då är det väl mindre gram kolhydrater men ändå en viss mängd. Liksom. Eh, yeah. Men man vill ändå inte... Man vill ju inte dricka för mycket socker heller liksom, Om man mm. inte behöver i träningen Så, Nej, inte så pass behöver man inte lika mycket Utan dem då e Och så blir det ju en fjärde återhämtningshake på det här liksom, innan middagen sen då mm. e Och stora volymer Mängd i middagen Och som du säger med fettet, är alltså fettet e Under träningsdagarna kan ju göra att kolhydratinlagningen Alltså långsammas lite grann ja, Vilket precis. är väl en, en anledning till varför jag undviker också då ja, ja, ja. E Så stora volymer Mat och givetvis större andel fett på kvällen också För att få upp Precis men det som jag också blir nyfiken på Du kör tre konditionspass Vad skiljer de tre passen åt? Mm, ett brukar vara ett rent löpass Och det är ofta kring, kring Tröskeltempo som vi kallar det då, Vilket är ungefär fyra på en femgradig skala Vilket kallar det Och sen har jag ett mer lågintensivt pass Som är då kanske cykel och så är ett också ganska högintensiv tröskelpass på stakning eller rodmaskin mm, mm. Så det är egentligen de tre Så det är två tröskelpass och ett lågintensivare pass då. Och okay. sen ett styrkepass till det här Ja, precis Men de tre konditionspassen kanibaliserar de inte på varandra? Nej, inte om man dem i rätt ordning skulle jag vilja säga. Okay. säga tröskelträning som jag kör väldigt mycket och väldigt ofta mm. Det bygger mycket på att man inte går alldeles för hårt man håller ja. ner i test Men du förstår min ja, fråga absolut va? Absolut, det är som att du Stämmer. skulle köra brösta axlar tre gånger i veckan då, <laughs> ja. då skulle du bara bryta sönder i ja, orödan Men det är också okay, fördelarna att köra, både liksom kunna köra löpningen Som är mycket specifikt och mycket ben ja. Och sen kunna varva med mer stakning till exempel Som blir Just alldeles det. mer överkropp, överkropp liksom, alltså, Och sen okay. cykel för att komplettera lite mer lågintensivt Ja Bra flåset, mm. Det spelar ingen roll Nej. hur mycket man pressar Exakt. Den, liksom. Och exakt. Jag skulle inte säga att kvitta kvittar vad du gör, men lite så. Utan du vill ju bara få hjärtat att jobba. Liksom. Ja, Då kan precis. man ju göra det på olika sätt liksom då, för exact. att minska slitage på musklerna. Liksom. Just det. Men nu, du, nu bor du är på Playitas där och det är ju känt sport. Mm. Liksom, ja, spelet. du känner till det. Ja. Ja, absolut. <laughs> Men är det också, jag tänker värmen måste ju också vara väldigt skön för din kropp. Ja, <laughs> jättebra. Ja. Det är något vi har utvecklat också de senaste åren. Jag har ju också när jag tränar en core body temperature sensor så jag mäter min core body temperatur i kroppen vilket är jätterelevant för givetvis prestationen och också när det är varmare perioder är att liksom få den här värmeträningen också väldigt effektivt mm. för kropparna i blodet liksom då, och öka eh, hemoglobinet i blodet. Mm. Så det är också använt mig av, men framförallt ja, det är behagligt också såklart. Mm. Det är det ju, än att behöva så säga, i de här klimaterna som är nu här liksom, kan det också vara problematiskt att få till och sådär liksom, utomlands. Eller... Jag tänker också för leder och skit, Precis. eller skit det är jätteviktigt, <laughs> men, <laughs> men för det, du har, det blir extremt mycket stötar på dina alltså, ah, ja. diskrett delar och allting och mycket slitage. Jag tänker att värmen brukar ofta vara skön mm. och mm. minska skaderisk. Och så där. Mm, stämmer. Ja. Men någonting... Jag kan inte sluta tänka på det. Nej. Om du tränar fyra jag gånger i veckan. <laughs> och, och däremellan äter du. Det är det man gör. Ja, det kan göra för <laughs> Men tar du sen naps? Ja, det det om jag hinner så gör jag det absolut. Och det, jag slocknar så fort jag lägger mig ner. Har ja. du är helt slut? Aj, nej, det vet jag inte. Men Aa. det är ett stort behov av att Men en dag det är väl alltså oftast första träningspasset från 57. Ett mm. råtträningspasset mellan, mellan 79, andra passet 9-11. Mm. Och så går det. Det är så 11 13 13 15 15 17. Men alltså då går jag upp i femish. Ja, eller 4:30. 4:30. Mm. Ja. Ja. Ja. När går du lägga dig? För sen senger sömnen sen du helt äh, till klockan 8. Ah, Okej. Okay. Ja. ja, amen. amen. Ja. Så 8 timmar försöker jag få vara något så. Jag har en off topic fråga som mm. bara dukat upp mig. Jag kan inte släppa den. jag, jag lyssnade på en, en dokumentär om Göran Kropp. Eh, mm. äh, bergsklättraren. Mm. Bergsklättring. Har du någonsin varit sugen på det? För det känns som att du skulle, med, med ditt psyke ja, ja, ja. Och din kropp och det här med, ja, med syre Och allting, ja, ja. du skulle ju klara det mycket Och dra möjligt. upp utan eh, syrgas På liksom, eh, Mount Everest -typ. Det är mycket möjligt, den tanken har väl Passerat någon gång så, men det eh, är inte känts aktuellt Nej, mm. jag bara, jag måste, Men nu vill vi fortsätta med, med mm. intervjun här ja, för, för jag tänker Får du någon sinnesro mellan Passen? Det där är också en jätteintressant Fråga, mm. något som jag också tänkt på väldigt mycket de senaste åren Utan det är ju alltid på väg eller till eller alltså det är ju alltid, Man förbereder sig alltid för träningspass I någon månad ja, liksom, Så det är ju ja, alltid det som ja, cirkulerar ja, ja, ja. Men för oss som, som tränar mycket och så Man måste kunna hitta liksom, harmoni i träningen också mm. Att den är liksom, terapeutisk på något sätt också Att man hittar mm. eh, den mentala återhämtningen När man tränar också För det delar ju stress fysiskt exakt. såklart Men om man liksom lär sig att hantera träning på ett bra sätt Så kan man också det vet ni också, om man går ut och springer, det kan ju vara det bästa mm. mentala liksom avkoppling man kan ha Och det måste Precis. man lära sig att kunna hantera, tror jag För, mediterar du någonting? Nej okay. för Nu gör jag så ett pass om dagen så det är med. e Inte meditation Nej, exakt Men jag skulle säga att jag kan ha lite ångest inför vissa pass Absolut. Du vet, att jag ligger och Kommer jag klara det? Kommer jag fella Kommer jag ta förra veckans pb? Whatever mm. Men skulle jag behöva göra det fyra gånger om dagen? <laughs> ja, det hade liksom, varit så här nej, det annat liksom än, Ja, exakt. Då hade jag liksom haft <laughs> <Tångt> ångest <laughs> <i> hela dagen. <laughs> liksom. Så det är en intressant aspekt. För att man vill ju att passen ska vara bättre än förra passen. Och du gör ju fyra gånger per dag. Och så det, det sju gånger <laughs> men, om. Men det tänkte jag också på. För att du, du tränar så otroligt mycket. Och som vi är vi vill säga, ah, Ja, men shit, jag vill ha en mer rep där passet. Eller jag vill mm. höja vikten på, på en av övningarna. Då är vi nöjda. <laughs> ja. Då har vi progresserat. Hur, alltså, du tränar så otroligt mycket... Är, är du nöjd om du håller en viss nivå eller liksom, ska, måste du alltid vara bättre också? Liksom, måste du komma en sekund innan på din löptur eller mm. en rep till på, på skijärgen? Inte en liksom... fråga, inte sant fråga, mm -hmm. och, och, och, och, och korta svaret är egentligen att det finns en viss, viss syfte Att hålla en hög träningsvolym Men det har ingen betydelse att ha ett hög, en hög volym Om man inte kan ha progression i träningen Så det är jätteviktigt ja, så Jag skulle aldrig träna för att bara träna Utan det måste ju ha progression Det måste, det måste bli bättre hela tiden Annars mm. så finns det liksom inget syfte med att träna så mycket mm. Och det är jag ju gett på mina nummer Och mina pulsvärden men, och mina allting när jag tränar Så det måste hela tiden bli bättre Men räcker det om du blir bättre i din löprunda Eller måste du bli bättre Bättre på varje, alltså varje ditt, ja, ditt pass varje Eller kan det vara så att du håller nivån på de här tre passen Men på ett pass blir du bättre mm. Eller så att du liksom så här, ja. Egentligen så är det, skulle jag säga att det ska vara progression på alla delar mm. Men sen kan det vara vissa perioder där man har mer fokus på löpningen Då kanske det är mer underhåll på styrkan mm. Då kan Just. det vara okej okay att ligga kvar på samma nivå i styrkan Och sen bli bättre på löpningen Men generellt så skulle jag säga att alla delar ska utvecklas ja. konstant liksom mm. Mm. Mm. Mm. Intressant Ja, väldigt mm. men, men om vi går på själva liksom Okej, okay, du tränar <laughs> väldigt, mm. väldigt, mycket mm. Men när det börjar Okej, okay, nu vi att du har en tävling eh, bokad liksom. Vad, eh, Hur långt innan Du förbereder dig typ alltid för tävlingar som du har Har ja, alltså, man är också så specifikt Men hur förändrar du din träning Eller lägger upp den när du har en tävling bokad mm. Jag kan väl ta den här veckan som ett exempel Jag tävlade ju här i Stockholm igår då, Och mm. jag, jag var ju kvar i Spanien fram till Väldigt sent fredag kväll Så jag hade egentligen hela träningsveckan där då mm. Och jag egentligen då, så släppte jag väl egentligen Belastningen och vikterna i, i Ja, onsdag morgon egentligen då. Ja, För det är så att, pass nära ja, amen, Så ja. jag träder väl ganska som vanligt fram till onsdag morgon då. Och sen släpper jag egentligen Vikterna efter det Men jobbar mycket med, med pulsen och kardiovaskalärsystemet då, Fram till tävlingen Men ändå som man alltså, kommer ner i i stressen generellt på kroppen så men du jobbar med pulsen, du vill sänka din vida puls eller? Nej men att jag, jag jobbar fortfarande väldigt mycket med konditionsträning så att okay. säga. Då, uh -huh. Men lägre intensitet och då tränar jag också sista dagarna med träningsmask för att, att begränsa upptaget av syre. Yeah. Mm. Så man kan jobba mer med hjärtat och mindre med musklerna och liksom, att de får det. mer eh, belastning. Så det blir ju egentligen 3-4 dagar av jag ska, jag ska inte säga återvändningsträning men lättare träning då, helt enkelt. Då. Mm. Jag tänker på, när jag, när jag sitter och pratar med dig här, eller när vi, men det är hur jag uppfattar. Ja. Att du skulle kunna vara en sån här special ops. Du vet, som är, ja, ja. Liksom helt själv. Du, du bara liksom lever i ditt eget huvud och bara presterar dygnet runt. Ja. Relatera, kan du relatera till det? Ja, ja, jag kan relatera till den synen på mig Absolut, ja, men det stämmer, det stämmer. Men vad hade du för roll inom, eller vad hade du för roll inom det militära? Jag jobbade som gruppchef några år I, i, i Försvarsmakten, stämmer mm. Mm. För, när man, för jag älskar att lyssna på poddar Och ja. bli, inspirerad, bli inspirerad av andra människor Så jag lyssnar ju mycket på ex-militärer som man hör ah, men, ta David Goggins eller alla det låter väldigt mycket som det nej jag var faktiskt väldigt begränsad med sådana så att säga inspirationskällor ja. tror jag liksom men det, jag menar när jag hör på ja, ja, det så jag relaterar jag, Om ja, ja. ah, det är sådana grejer de berättar ja, det det stämmer. Jag, jag går dygnet runt och sen äter jag och gör inget annat vet. Ja men jag har också haft de mer av, av idiotperioder också i mitt liv då, ja. då förr var lite mer inte så strukturerad och kunde jag också göra sån där idrottsaker. Bland annat så gjorde jag en svensk klassiker på ett dygnsstick oh, eh, också under min tre som karriär. Jävlar, alltså det... Ja det var det, det var lite intressant men det var ju en sån Ja, absolut en sån <laughs> hål i huvudet grej Men det var när det corona kom då och jag skulle börja tävla som proffs inom Ironman ja. mm -hmm. och så blev alla tävlingar inställda så jag, jag måste ju få ut, utlopp för min träning för på något sätt ja. Nej men så betände det jag gjorde alla det klassik lopp då gjorde de ulsgiderna eh, stället Mora simmade mm. Vansbro och cyklade runt Vättern då. Mm -hmm. allt under 24 timmar eller 26 timmar blev det då mm -hmm. med transport då. Okay. Det var också en sån sjukt ja. riktigt men, sjuk. nej, nej. <coughs> jag har vänner som har hållit på med ultramaraton och när de har gjort en sån prestation, de är helt förstörda. Mm. Alltså de är trasiga tag. Både mentalt och fysiskt, tänker jag. Ja, det. exakt. Ja. De har svårt att äta i kapp. Mm. Och de har trasiga fötter. Och såna. Har du varit med om sådana grejer när du har gjort såna galenskaper? Nej, jag tror inte det. Alltså. Så har inte på det dig. sättet. Alltså, okay. ja. mm. Mm. Men, men du nämnde ju lite inspirationer. Har du några inspirationer eller som har liksom inspirerat dig? Eller är det någon som bara... Alltså alla har inte det men... Nej, nej jag, för mig har det varit mest organiskt alltså. det, mm. Jag har inte följt någon så här Som du säger, David Goggins mm. eller någon motsvarande liksom. Det är klart att jag har hittat idrottsmän som jag tycker är intressanta så, liksom, mm. Men inte på det sättet Nej, inte såhär mm. maniskt eller... Nej, faktiskt inte mm. the Lord. Nej. Vad, eh, vad är din vision? Vad är ditt mål? För att du, du är ändå väldigt mm. ung Fortfarande och du liksom oh, köta hjärnet mm. vad, vad vill du någonstans? Vad, vad är liksom, what's your why? Ja, mitt... Ja, mitt why är egentligen att komma till OS i någon gren. Häftigt, mm. ja, häftigt. Och ja, det okay. som pågår just nu är väl egentligen, jag ska inte säga ett sidospår, men det är ju eh, ja, ett, ett steg i rätt riktning mot, eh, mot mm. noll, dit jag vill komma till slut, då, tror jag. Mm. Och får man fråga då vad inom vad? Eller det vet du inte. Inom, ja, eh, det, jag tror det finns flera möjligheter och flera idrotter ah. där jag har goda, goda chanser, liksom, då, mm -hmm. just, men det... Det är ju lite komplext också för det är ju en kvalprocess i alla sporter och de är ju ja. lite olika och sådär. Jag tror antingen inom Fridrotten, ja. jag tror mångkamp skulle passa mig utmärkt med mina liksom breda eh, atletiska ja. förutsättningar. Alternativt inom någon konditionsutlott, exempelvis råd, eller, eller skidor tror jag också det. Så det cool. finns möjligheter och det är, det är nog min vision cool, det. Jävligt häftigt mål, mm. så alltså, sätta så tydliga tunga mål, mm, respekt, ja. mm. Och sen att du, det du gör är så brett, både liksom kombination av mm. styrka och uthållighet Så förmodligen ger det väldigt bra förutsättningar så det. Så det. Men bortsett från det, det, vad skulle nästa steg vara för dig? För att det känns som att du kommer aldrig bli mätt. <laughs> <laughs> nej, det, det ligger mycket i det. Att alltså, inte alltid bli nöjd liksom. Jag tror det i grunden är positivt också. det är ja, såklart. Men det är klart, sen klart, så, ja. för att få sin ro någon gång så kanske man måste liksom känna sig nöjd. Men jag tror ju att man, om man kommer till OS, man vill inte bara komma dit bara för att. Men nej, att nej, såklart. Men att prestera bra på ett OS, ja. så man kan, då tror jag att jag kan ta ett tillbaka lite grann. Liksom. Ja. Men hur, hur gick det nu då på Hyrox? Ja, igår jag kom 14 totalt, vilket inte var som jag hade förväntat. Då. Mm. Ehm, Av hur många? Får ja, det är 8000 som tävlar. Jag vet inte exakt hur många det var i proffskategorin, men 300 kanske. Ja. Så, ehm, så det får fortfarande sånt. en väldigt bra placering, men ja. jag förstår att det inte är det ja, du... Nej, nej precis. Nej, men men tävlade jag... du då själv? eller lag? Nej, det var själv, ja. precis. men proffsklassen då? Ja. Ehm, ja, jag har inga ursäkter, det var tufft liksom. Nej, men det kan också vara så att det finns andra som är bättre. Man ja, behöver ja, inte ha varit dålig, utan exakt. det finns andra människor också på, på den här planeringen. Nej, ja, tuff konkurrens såklart också. Men jag, för grejen är så här, när man är så driven och mm. har ett sånt otroligt strukturerat vardag jag kan inte se med dig liksom, på en fredag poppa popcorn och knäcka på folkhörl och bara, jag inte gör någonting. Vet, så här, det är för mycket driv i dig. Nej, det, stämmer. det är därför jag frågar vad händer sen? Liksom, ja, just det. Att, någonting kommer ju det här säkert mynnas ut till det. någon annan form så att du får det här stimulansen mm, på något mm, sätt. Mm. Vad det är kanske man inte vet. Nej, nej men så kan ja. det vara. Och det säger du, så, så, både familjliv och så, så, andra åtaganden, det, det, då måste jag göra om prioriteringar. Och jag tror att den dagen kommer också när jag behöver prioritera om mitt ja, liv och liksom, ja, andra förutsättningar, men tills ja. dess kommer jag att gasa botten. Liksom. Mm, mm. Såklart. Mm. Full, full strad. Mm, absolut. <laughs> ja, inte det så Jag blir så här... Jag tränar ju inte ens Nej, alltså Du ska inte jämföra, <laughs> jämföra er Nej, nej, jag bara tycker det är kul ja, det är Jag vet, vi håller på med olika grejer Men ändå, är så här, ja. det är ändå kul att jämföra Nej, ja, men inte ens när man har, för vi båda har ju också Elitidrottat inom det här på ja, vårt ja, sätt ja. Och, inte ens, och då tycker man att man lever inrutat och, och liksom har mycket Inte ens då kommer vi i närheten av mm, Den här mm. volymen av nej. träning Men det som ty. är lite kul, och ja. det brukar jag faktiskt bli inspirerad av Det är när du kör 30 minuter cykel eller 40 minuters promenad, jag tycker det är jobbigt. Ja. Och då tittar jag och lyssnar på en sån som Hugo och jag bara, ja. hör skärp dig ja. nu! Är det, du är inte det, hoppas det är hans uppvärmning här! är inte ens nere. han gör det i sömnar. Alltså, inte normalt. Ja. Ja. Men vad händer nu kommande veckorna? Det är inte så långt till jul Nej. och till nyår. Vad händer nu kommande veckor? Ja, jag kommer, jag kommer tävla idag igen I min doubles kategorin i High Rocks okay. äh, I kväll faktiskt då. Vad är det? Man är två? Ja, precis, man är två då. Ah. Så alla, båda kör löpningen och så delar man på stationerna mm. Så jag kommer tävla i ikväll och sen så kommer jag vara i Sverige Kommande vecka, eventuellt åka till Frankfurt Och tävla nästa helg Eftersom okay. jag inte var helt nöjd med prestationen igår mm. Och sen kommer jag då flyt, eller åka utomlands igen I ja, obestämd tid Men säkert ett halvår framöver Och bo, träna på Playtas mm -hmm. och, då är, ajamän, och då är, Ja, och då är det Ja, det är mina arbetsdagar som jag har förklarat här runt ut. Då. Och, och sen så då, det dyker upp jag vet inte hur det funkar med tävlingsmässigt, men då är det här ju också tävlingar det är löpande under året i olika städer ja. i, i världen liksom. jättemånga, det finns ju egentligen varje här över hela världen. Mm. Okay, så, det så det finns du... att ta, så du, när du bara känner dig redo så att ja. den här vill jag och så passar med logistik stämmer. och allt så kör det. där liksom. Och en fråga på det där, eh, är de tävlingarna kopplat till någon världsrankning det Ja, det stämmer. Okay. Alla, alla prestationer man gör hamnar ju på rankinglistan då. Okay. Eh, så jag har ju varit egentligen topp 40 i världen då, sen, okay. eller senaste månaderna då så då. Är det är ja. på frammarsch även i USA. Ja, det är mycket större i USA än vad det är i norra Europa nu som det ser okay. ut nu då. Och Storbritannien också är också jättesorgligt. Kul, mm. kul. Men du det var sjukt kul att, att snacka med. Ja, jag det. Jag att vi, här, är, vi är humbled ja, och, alltså, och vi är imponerade. vi får lägga ner här ska. Nej ja, men det blir <här> inspirerat. <här> ja, absolut. jättekul. jag tänker bara man höjer sig 10 så blir det Ja, problem. men det där är jätte, det där, jag, jag tycker det är jättekul att höra här för det är så många som hör av sig och säger ju här, liksom. ja. Ja, du, antingen du fick mig träna idag eller jag kan göra det här om du kan göra det här, alltså, absolut! Ja. Det är det största mervärdet i det jag gör nu, liksom, att kunna ja. vara förebild och inspirera, Före det är lite. fantastiskt ja. tycker jag men om man vill hitta dig på Instagram och följa dig och bli inspirerad. Var ska, eller var, var, var, var hittar man dig? Ja, Instagram är där jag kommunicerar och finns med, så det är atlitugo. Yes. Mm. all right. Men vi kommer givetvis tagga dig i jag när det. vi går live med ja, det avsnittet, så hoppas jag att andra lyssnare blir inspirerade. Ja, vi hoppas absolut. Och ja, tack så fan. Lycka tack. till också. Ja. Tack så hjärtligt. Tack.